APA ALAPA Kamaradunak egunen baten hitzaziran nun hartu Bazkaldu ostean udako beroz Deitu eta animatu Zaldiaran erajuan hala pak zer diren ondo gozatu listua botabiri kapurtu eta bialdiz pentsatu tu baina la ere bereraginak Nik badak izkit barkatu Naiz zentxa ziogogorra izan behar genuke hausnartu Gora egiteak beratzen gaitu Ta beratzeak goratu larai, larai, larai, larai eta beratzea agoratu Bueno, eta zaio puntua garriarekin mehameitzeko